السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونسعينه ونسغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma salli wa salli mubarak ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ali Sayyidina Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Amma ba'd Saudara-saudara so, Nabi Muhammad Sama Hari Syarudin Selamat tinggalin, rahmatullahi Allah sekalian Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu SWT Dan pada kali ini kita menyambung lagi Kuliah Taksir kita menerusi surah Taha Masih lagi mincangkan tentang Peristiwa yang berlaku sepeninggalan Nabi Musa terhadap Bani Israel Itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat 13 yang seterusnya, Qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa? Qala hum ula'i ala athari wa ajitu ilayka rabbi litardha wa ajitu ilayka rabbi litardha. Qala fa inna kad min ba'dika wa adallahu musamir فَرَجَعَ <Susuk> Musa إِلَىٰ قَوْمِهِ rabbana asifa, قَالَ يَا kaum, أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ uadan pesana." أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الأهد أم راتهم أيحلا عليكم غضب من ربيكم فأخلفت مَوْعِدِي صارك الله العظيم. Membuatkan murtad nabi Taha kepada kaum Musa, belakang Musa itu lah mereka yang telah menyusul aku dan aku segel kepada muarabku ya supaya engkau ridho atas perikuk Allah SWT. Kami telah kamu selepas kamu meninggalkannya. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih Lalu kata Hai kaumku, bukankah Rabu telah menjanjikan Kepada satu janji yang baik, maka apakah Terasa lama masa yang melalui itu bagimu Atau kamu mengkehendagi agar kemurkaan dari Rabu menimpa menimpamu Lalu kamu langgar Perjanjianmu denganku Sadakallahul'abib Tuan yang rahmati dan dikasihkan sekalian Dan Musa pun pergi meninggalkan mereka untuk Perjumpaan, pertemuan dengan Allah SWT Dan sekaligus berikan kitab taurat. Jadi selepas Allah menyelamatkan Bani Israel Dan pengikutnya Nabi Musa telah pun mintasi lautan tersebut Maka Nabi Musa memberitahu mereka Bahawa Rabnya telah melintahkannya Untuk datang bersama Bani Israel Ketika itu mereka dalam perjalanan Menuju ke tempat kelahiran Iaitu ke Gunung Tur Untuk diberikan kepada mereka kitab Taurat Sebuah kitab yang terdapat dalamnya Ajaran-ajaran untuk mereka dan aturan hidup Dari segi agama dan juga dunia Dan Nabi Musa telah menjanjikan kepada mereka di sebelah kanan Gunung Tur Akhirnya Nabi Musa cepat-cepat berjalan ke tempat dijanjikan Memilih saudaranya Harun menjadi pengganti untuk mengawal Bani Israel Berjalan bersama mereka di belakang Musa secara perlahan-lahan Sehingga nanti boleh bertemu di Gunung Tur Dalam perjalanan tersebut terjadi satu ujian dilakukan oleh Samiri kepada Bani Israel Dengan membuat anak lembu dan mengajak mereka patung anak lembu Dan mengajak mereka untuk menyembah hasil buatan itu dan merintahkan mereka untuk tidak meneruskan perjalanan mencari Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah bertanya di sini Mengapa? Apakah yang menyebabkan kamu datang lebih cepat Sampai meninggalkan mereka bersendirian Dan telah muncul satu fitnah yang besar Diakibatkan dari tergesa-gesanya kamu Bila Samiri datang untuk menjadikan anak lembu sebagai Tuhan yang disembah sayang Allah SWT Dan jadi tuan-tuan yang dalam hati dan dikasih wa sekalian Oleh sebab itu Ada sebahagian ulama tafsir mengatakan bahawa Perlahan-lahanlah Kerana dalam Terburu-buru itu Ada penyesalan dalam hati dan Dalam berhati-hati ini merupakan keselamatan Ini dalam patah mengatakan patah harap mengatakan Dengan tergesa-gesa banyak penyesalan laku Dengan Melakukan satu perkara Sejauh berhimah Berhati-hati, teliti Walaupun pelahan maka ada banyak kebaikan. Jadi Allah bertanya kepada Musa, "Mengapa kamu datang lebih cepat? Kedatangan yang telah menyebabkan mereka telah diuji dengan menyembah patung berhala." Jadi Allah telah mengetahui Nabi Musa satu perkara yang terjadi pada kaumnya. Mereka telah pun diperdayakan oleh Samiri yang membuat patung anak lembu lalu mengajak mereka untuk menyembah dengan alasan anak lembu ini merupakan tuhan yang Nabi Musa terlupa untuk bawa pergi. Tuan-tuan dan -tuan buli kataskan. Kisah yang sebenarnya kalau kita perhatikan Bahawa Bani Israel ni bila mereka nak pergi Menyelamatkan diri bersama Nabi Musa Dan minta Allah SWT untuk keluar itu Dan akhirnya telah pun melepasi lautan Mereka telah Perempuan-perempuan Bani Israel ni telah pun Membuat pinjaman Barang-barang perhiasan milik perempuan-perempuan kirti Jadi seluruh hukumnya halal Harus untuk meminjam Meminjam gelang, minjam rantai, minjam anting-anting, minjam cincin, berlian emas dan sebagainya daripada orang lain hukumnya harus kalau kita nak berkahwin tak ada duit, tak payahlah beli tak payah, bayar dulu, beli dulu, bayar kemudian haram hukumnya tuan-tuan masih tak boleh buat seperti itu kerana dia bangun ribawi tapi kalau nak pinjam kakak punya, makcik punya pinjam untuk malam pengantin bagi nampak cantik tak ada salahnya jadi mereka telah meminjam para marah pihasaan itu mengikut satu riwayat daripada perempuan-perempuan kibti perempuan-perempuan bani kibti akbar, iaitu Fir'aun punya keturunan bangsa tiba-tiba malam itu datang perintah Allah SWT untuk mereka melagikan diri lalu sama dikejar oleh Fir'aun Fir'aun dengan senteranya pula yang tenggelam jadi sekarang mas perhiasan ini milik golongan kibti adakah halal untuk mereka ambil lalu Samiri pun mengatakan kepada mereka emas-emas yang di tangan perempuan-perempuan ini tak boleh pakai, tak boleh ambil itu milik orang-orang kipti walaupun mereka telah mati maka hendaklah dilakukan satu-satu perkara yang syarat iaitu untuk menepati jangan ambil barang tersebut rendaknya supaya jangan ambil barang tersebut satu pandangan lain mengatakan ianya merupakan emas perhiasan milik orang-orang kipti yang telah nyut, yang telah mati tenggelam karam dalam lautan emas. Kerana orang ni nak pergi pegang Bukan saja membawa tentera di kalangan lelaki Bahkan isteri-isteri mereka pun turut dibawa Untuk menemani Maklumlah dalam tentera Kalau tidak ada perempuan Maka berlaku maksiat Jadi dibawa perempuan Ni satu pandangan kedua Disebut ya, para orang-orang taksir semuanya Contohnya Al-Bagawi Bin Atri Al-Andalusi Bin Kasir Bin Jari Kabari Jadi yang pentingnya Mas tersebut milik Kirti Sama ada dipinjam ataupun hanyut Selepas mereka tenggelam dalam laut nanti jangan tanyalah tuan-tuan mahasiniporat jatuh dalam laut di tenggelam tak adalah benda ni tak perlu kita hurai lanjut yang penting milik orang kibuti bukan milik mereka jadi Musa Asyamiri si Dajjal ini yang disebut oleh Ibn Atiyah Nusi merupakan munafik di kalangan pengikut pengikut Nabi Musa macamlah Ubay, Ubay bin Abdullah bin Ubay bin Salul merupakan seorang Munafik ketua munafik yang kita telah bincangkan kisahnya dalam surat taubah panjang, lebar dalam kuliah tafsir surat taubah yang lalu jadi golongan munafikun ni ada sentiasa dan tampil munafik munafikun di kalangan orang beriman menunjukkan Islam berada di tahap kekuatan yang menguncak jika Musa menang maka adalah di kalangan yang tak puas hati tapi tak puas nak tonjolkan imej sebagai musuh tentulah tak kena maka berpura-pura lah menjadi sahabat tapi dalam hati penuh keringkian terhadap Nabi Musa dan perjuangannya. Maka dia ni munafik, dajal ini munafik. Si Musa Samiri ini. Apa dia buat? Dia mengatakan kepada Bani Israel yang memiliki emas, milik golongan kirti, perhiasan mereka, kumpulkan di sini. Kita tidak berhak untuk mengambilnya. Nanti kita tunggu perintah Nabi Musa atau Nabi Harun. Apa tindakan selanjutnya? Yang penting jangan ambil. benda ini bukan milik kita. Maka dikumpulkanlah satu lubang. Ribai yang kedua mengatakan Nabi Harun sendiri yang suruh supaya dikumpulkan di situ. Karena bukan milik kamu. Bagi Bani Israel Tuan-tuan Hasil Rampasan perang ini panggil sebagai nimah Tidak boleh diambil Bagi kita orang Islam Kalau baku perperangan Dengan musuh Allah SWT Maka harta mereka Akan dibahagi-bahagikan Kepada tentera yang terlibat Tapi Bagi Bani Israel Tidak boleh Lalu Harutasuk Mesti dikumpulkan Kata Nabi Harun Riwayat yang kedua Letak dalam satu lubang Dan kemudian Nabi Harun pun Berdoa kepada Allah SWT Agar ia terbakar Itu adalah prinsip syariat mereka. Berbeza dengan syariat kita, kita telah bincangkan pada suruh hujung, hujung surat Al-Hajj sebelum ini bahawa syariat Islam ini banyak bersifat al-hania al-hanafiatus samha. Waistu bil hanafiatus samha. Islam ini banyak melonggarkan comma ja alaikum fid-dini min Islam banyak memberi kemudahan yang tidak pernah diberi oleh syariat terdahulu. Ini antara ciri-ciri hebatnya Islam berbanding dengan syariat Nabi-nabi terdahulu yang padanya ada banyak perkara yang diperketatkan. Apapun Sekarang emas sudah dikumpulkan Maka Samiri merayu kepada Nabi Harun yang ada di situ Ayah Harun Doa lah kepada Allah agar doa aku dimakbulkan oleh ini Doa lah kepada Allah kerana kamu surat Nabi doa kamu makbul Agar doa aku dikabulkan oleh ini Maka Nabi Harun tanpa berfikir panjang Berbaik sangka kepada pengikut Nabi Musa ni berdoa ya Allah kabulkan doa si Samiri Rupanya Samiri telah berdoa mengambil kesan ataupun bekas tapak kaki kuda Jibril yang lalu yang disimpan dan serbannya tanah tersebut tanah dasar laut tersebut dia pun mengeluarkan dari serban dicampakkan ke tempat mas-mas itu berkumpul perhiasan itu berkumpul dia berdoa kepada Allah SWT dan doanya telah didoakan oleh Nabi Harun pula agar dimakbulkan supaya tanah pasir dasar lautan tersebut utukah menjadi lembu Tengah riwayat mengatakan bahawa Samiri ini berasal Daripada keturunan yang bukan Bani Israel daripada pesisiran tempat Menama Samirah yang memang mereka Menyembah lembu Sebenarnya macam orang Hindu lah tuan-tuan yang boleh dekat paskian Rupanya Hindu ni satu kepercayaan lama Kuno rupanya Ada kaitan juga dengan si Samiri ni tuan-tuan Tapi tentulah syariat Nabi Lebih awal kerana Nabi Adam Adalah yang pertama bahawa syariat Islam Jangan pula ada yang jahil mengatakan ya Hindu lebih awal daripada Islam Tidak Syariah Islam itu yang pertama Di bawah perutusan Nabi Adam Nabi Islam Semua Nabi ini Islam Cuma nama yang dominan digunakan pada waktu itu Yahudi Agama bangsa Yahudi Kerana bangsa yang dominan Tentu ini mula dekat paskian Baik, sekarang apa berlaku? Dia telah mendoakan supaya bekas tanah yang letak dalam serban Kesan tapak kaki Kuda yang meneriki oleh Jibril itu Dukam menjadi lembu فصار اللمبوت يخرج السحر pula tuan-tuan ni mula dekat ini sihir ini namo istidraj qala fa inna katfanna qaumaka min ba'dika wa adallahu musamir Musa ila qaumihi wa dbanan asfan qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa alal halfana afataala am aradtum ay yahilla alaykum min rabbikum fa akhlftum maw'idi qalu ma akhlftna maw'idaka bimalkina Walakina humilna uzaran min zinatil qaum fakadhafnaha fakadhalik alqashamiri fa akhraj lahum ijlan jasr lahu khuar faqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fansi afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum dararw Musa kembali pada kaumnya dengan marah dan mesti hati berkata wahai kaumku bukankah rabmu telah menjanjikan kepadamu satu janji yang baik maka apakah terasa perpisahan denganku sehingga mengkendaki menyebabkan kamu Mencari kemuliaan Tuhan kamu, kamu langgar perjanjianmu denganku. Mereka berkata kami sekali-kali tidak melanggar perjanjian kami denganmu wahai Nabi Musa, tapi kami ini yang telah disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, Maka kami telah melemparkannya? Dan demikian pula Samiri melemparkannya. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara, maka mereka pun berkata, inilah rabmu dan rab Musa atau Musa telah lupa. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahawa patung anak lembu itu tidak memberi jawapan kepada mereka atau minta mereka Dan tidak dapat memberi kemudaratan dan tidak boleh memberi manfaat. Faham tak tuan-tuan ayat ini Jadi sekarang Bila Nabi Musa tidak ada Musa, Syamiri telah pun mengambil kesempatan di atas ketiadaan itu Nabi Harun tidak lagi taati Yang taat kepada Nabi Harun tinggal 70,000 sahaja Dalam satu riwayat Daripada 600,000 yang sama-sama selamat dari dikejar oleh Keraun dia tak sampai lebih sikit 10% jontuan yang ikut Nabi Harun. Yang lain semuanya sesat bersama dengan Musa As-Samiri. Kerana dalam diri orang-orang Yahudi ni sudah ada elemen syirik pada Allah Subhanahu taala. untuk syirik. Dulu kita telah bincang dalam surah Al-Araf yang lalu, "Qalu fa'tahu fa ala qaumin liy'aqufuna ala asnami lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihha." Mereka melihat orang menyembah batu merhala. Mereka minta kepada Musa juga untuk membuat patung bahagian Allah SWT Dengan sebab itu menjadi lebih ikat Lebih mudah untuk faham Tak semua benda ni tuan-tuan kita boleh tunjukkan untuk image Dia nak tahu macam mana berada dalam alam barzah Pergi buat kubur masuk tidur dalam tu Ini tak disuruh tuan-tuan Ini tak disuruh Dia perkara sami'at, gaibiat Bukan boleh dibayang-bayangkan Boleh masuk dalam kubur, dengan orang kena seksa dalam kubur Apa menambah kepada kita tuan-tuan Islam tidak ada tanda untuk begitu untuk kita praktikan segala benda segala macam boleh kita ketahui Dengan fizikalnya benda itu benda-benda bersifat sam'iyyat ghaibiat. Tahu ada satu golongan yang menyangkakan dengan cara itu boleh dekat dengan Allah Subhanahu Tak pernah di buat ini ha Para sahabat tabi'i salafus saleh tak pernah buat seperti itu. Tak ada riwayat mengatakan Imam Syafi'i gali kubur, bari kubur Tutup top lah dengan kerande betul berkomunikasi dengan wireless phone ke dengan orang kat luar. Apa kamu rasa panas ni, macam mana? puasa hati kamu takut tak kamu bermaksian tak adalah tuan-tuan tak perlu kita tahap itu jadi kecenderungan untuk mengambil batu berhala ni adalah sifat Yahudi daripada awal mereka telah minta Nabi Musa untuk membuat batu berhala daripada awal jadi bila Nabi Musa tidak ada di sisi mereka maka tepatlah waktu dan timingnya untuk mereka menyebab berhala dan datang pula Musa as-Samiri telah pun mendera mereka memujuk mereka mengajak mereka untuk perkara syirik kepada Allah SWT dan tambahan pula bila patung lembu yang dijadikan dengan doa itu Doanya yang tak mabukkan Allah SWT Sebagai satu istidrat Maka lembu tersebut, patung lembu tersebut Kini mengeluarkan suara Para ulama' tafsir mengatakan bahawa suara tersebut Kalau kita tiup pada benda yang Sebab ada rongga, patung ini Ada rongga yang daripada mulut ke duburnya Ditiup di awal tentulah Keluar macam trompet, bunyitlah angin keluar Maksud-Mariwayat so, mengatakan bunyinya sekali kata Imam Ibn Akhtiyah An-Narusi, pandang lain mengatakan bahawa dia berbunyi berkali-kali, bunyi seperti memang bunyi lembu. Apa lembu ni bunyi macam mana? Menguak macam lembu, maka bunyik bunyi seperti lembu. Kalau guna akal pun takkanlah Tuhan diberi lembu, tentulah ni mula dekat wasiat. Tapi nampaknya Bani Israel tersesat dan kesesatan itu seperti yang telah kita bincangkan, memang ada asasnya kena mereka merupakan golongan yang cukup cenderung untuk melakukan perkara perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan lihat dan kuliahkan tentang tentang sifat-sifat golongan Yahudi. Allah jelaskan sebagai contoh yang sangat naik dah. Koleh hal unabi akum isharin dzali kamsubatil عند الله. Man lah anhu Allah waghrib alihi wajal minhum al kiraat al khanaazir wa amal al ta'ud. Takkah kabar sesuatu lebih teruk daripada itu? iaitu soalan tentanglah nafasul taala dan lamul ke atasnya dijadikan yang kau nanti ini buruk dan juga khinazir babi. Dan juga penyembah-penyembah berhadir Itulah golongan Yahudi disifatkan Allah SWT Kita pernah bincangkan perkara ini Sebagaimana mereka ditimpulkan dengan darah, katak, putu dan sebagainya Tapi mereka tetap juga dengan keingkaran kejahatan mereka Lanjutan daripada perkara ini akan kita uraikan dalam kuliah tafsir yang akan datang Allahumma'alam Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam rabbil alamin wabarakallahu fiikum Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.